Личност, общество и свят. Беседа от учителя държа на предобщи околотен клас на 23 януари 1929 година. Размишление върху крутостта. За следния път пишете върху темата Отношение между мир и радост. Какво ще разберете, ако ви кажат следните думи? Не турия край на нещата. Бог казва за себе си, аз съм Алфа и Омега. Начало и край на нещата. Какво ще разберете от думите? Това, което е възможно за Бога, е невъзможно за човек. И това, което е възможно за човека, е невъзможно за Бога. На вас ще ви се види чудно, как така Бог, който е създал цялата Вселена, да се намира пред невъзможност да направи нещо, което човек може да направи. Много естествено. В правенето на грята, на престъпления, човек е всесилен. Обаче за Бога е невъзможно да греши. Силата на човека в правене на грехове го обесилва за доброто. Бесилието на Бога в правене на гръхове, го усилва в правенето на добро. Всяко нещо, което Бог прави, е безкрай. А съм Алфата. Това се отнася до Бога. А съм Омега. Това се отнася до човека. Буквата м. В думата Омега означава материалния свят, който създава противоречията и греховете в света. Буквата М, обърната надолу, означава Дубъл знак на противоречие. Ева произлезе от да. Със създаването на Ева се създаде и противоречието. Това показва, че противоречието не произлиза от Бог. Следователно, когато човек казва за себе си, че всичко може да направи, че е всесилен, ние имаме предвид Неговото всесилие в греха. Човек трябва да се учи да прави добро, а не да греши. Той трябва да стане подобен на Бога в доброто, в разумността, в чистотата, в святостта. Понякога човек, колкото и да е умен, колкото и да е учен, с една дума може да създаде цял катаклизъм света. В миналото, на един от християнските събори видни водители на християнството се биха помежду си само за един въпрос – дали Христос произлиза от същината на Бога и е като Него, или коренно се различава? Този въпрос и до днес не е разрешен. Какво разбираме под думата същина на Бог? Всяко разумно същество, което мисли, чувства и действа като Бога, е едно с Бог. Няма ли тия качества, то се различава коренно от Бога. И тъй. Дойдете ли до въпроса какво нещо е човекът? Ще знаете, че то е същество на контрасти, на противоположности в света. Египтяните се изобразявали човека във вид на малко яйце, знак за Вселената. С това те искали да кажат, че човек е малка Вселена, в която се крият всички възможности. Докато яйцето е било в покой, светът не е съществувал. Когато го турили подквачката, то се е измътило и така се създали всички материални светове. И до днес се повдига въпросът: квачката ли е съществувала по-рано или яйцето? Едни са подхождали, че яйцето е съществувало преди квачката, други са поддържали, че квачката е съществувала преди яйцето. Въпросът обаче и до сега още не е разрешен. То е един въпрос, подобен на ирационалните числа. Колкото и да се дели това число, все остава една малка неделима част от него. Този остатък е свързан с други светове, за които днес хората нямат понятие. Тие светове имат свои представители на физическия свят, които минават незабелязано между хората. Като изучавате човешкия живот, виждате, че три фактора влия... влияят върху индивида. Личността на човека, обществото и светът тях той се движи. Личността не е нищо друго, освен отражение на Бога, т.е. негова единична проява върху човек. Обществото представлява отражение на ангелския живот върху човешки. Светът в неговата пълнота представлява отражение на божествения свят върху физическия. Думата общество започва с буквата О. Закон на движение. Значи обществото е в постоянно движение напред, следствие на което представлява променчива преходна величина. Искате ли да знаете каква е същината на обществото, ще я намерите между ангелите. А същината на света е в Бога. Като отражение човек не може да разчита нито на обществото, нито на света. От отражението той ще върви към самата реалност. Сега. онези от вас, които не разбират смисъла на символите, казват, че човек трябва да възненавиди света, да се откаже от него. Да възненавиди човек света, това значи да се откаже от него като отражение и да търси реалността на нещата. Бога. Той трябва да се откаже от своята собствена личност и да потърси Бога в себе си. Не оповавайте на обществото, а на ангелите, които са същина на самото общество. Тъй защото дойдете ли до своята личност, обикнете Бога в себе си. Дойдете ли до обществото, дойдете ли до света, обикнете Бога който се проявява в цялата Вселена. Изучавайте света заради любовта си към Бог. Служете на човечеството от любов към ангелите. Зачитайте себе си, своята личност, от любов към Бога в себе си. При това положение личността, обществото и светът като символи придобиват смисъл. Трябва ли човек да живее в света и в обществото или и в личността си? Човек не може да живее нито в света, нито в обществото, нито в своята личност, но той трябва да изучава света като отражение на великия божествен свят, дето Бог се проявява. Той трябва да изучава обществото като отражение на разумните същества ангелите, Неговите братя. Той трябва да изучава личността като отражение на Бога вътре в себе си. Това са идеи, върху които трябва да мислите, да си създадете правилни разбирани и понятия за нещата. А и да се произнасете, че Бог е всемъдър, без да имате опитност върху това. Няма никакъв смисъл. Всяко нещо върху, което човек се произнася, трябва да бъде изпитано и преживяно. Кажете ли думите живот, смърт, добро, зло? Вие трябва да ги разбирате, да имате ясна представа за тях като понятие. Какво разбирате под думата любов? Ще кажете, че да люби човек това значи да обикаля някоя мума или някой мома. Виждате, че един момък цял ден обикаля къщата на някоя мума, кроли като стражар. До кога ще обикаля? Докато началникът му го смени. Къде е началникът му? В къщата. Той седи в къщата и оттам дава заповедите си. Ще кажете, че сърцето на този момък е вързано и не може да се освободи. Чудни са хората, като говорят по този начин. Те търсят реалността на нещата, а допущат нереални работи. Може ли някой да върже сърцето на човека и той да бъде жив? Значи тази връзка не е външна, но вътрешна, както човек изпада под влиянието на магнетични течения, от които не може да се освободи. Някои хора се поддават на един род течения, други и на друг род течения. Това показва, че човек не може да бъде свободен от влияние. Колкото и да е силен, той все ще се поддаде на някакво влияние. Железните стърготини се привличат от магнита, а песечинките не се привличат. Това, от което едни се влияят, други. Не се влияе. Казват за някого, че не може да обича. Поставете го в положението на желязото към магнита и той ще започне да обича, да се привлича. Някой се оплаква, че никой не го обича. Стани злато, всички ще те обичат. Значи, заради обичат, ти трябва да имаш нещо ценно в себе си, което при никакви условия да не се мени. Каквото и както да се говори на съвременните хора, те не разбират всичко по единствената причина, че имат свои субективни разбирания за нещата. Обаче техните разбирания са преходни и променливи. За пример. Разбиранията им, които са имали в своето детство, корено се различават от тия, които имат на младини, взряла възраст и на старини. Тази е причината, поради която и задачите, които решават в живота си, изглеждат мъчни. Всяка задача, която човек решава на времето си, е мъчна. След години същата задача му се вижда лесна, но новата, която в дадения момент разрешава, пак е мъчна. Едно време се е мислило, че електрическата енергия не може да се предава без жици. Днес виждаме, че електрическата енергия се предава и без жици. Оттук следва, че тия задачи, които днес ни се представят трудни и невъзможни за решаване, Някога, в близко или по-далечно бъдеще, те ще се разрешат. Трудна задача за пример е човек да бъде добър. Да бъдеш добър, това е цяла наука. Цяло изкуство е това. Човек трябва да знае, че доброто е съществувало и съществува във всички светове, но злото... Съществува само в материалния свят. Преди създаването на материалния свят злото не е съществувало. С създаването на този свят злото се е явило като необходимост, като неизбежно противоречие. Понятията на хората за добро и за зло са съвършенно относителни. Ако някой открадне пари от касата на банкера, за последния това е зло. За Апашо обаче това е добро. Два коня вървят един до друг с господарите си. Единят кон е натоварен със 100 кг. злато, а другия върви празен. Господарят на първия кон е радостен и доволен, че има злато. Конят му пък не е доволен, защото носи на гърба си 100 кг. тежест. Господарят на втория кон не е радостен. Той се счита нещастен, че конят му е празен, че не носи поне 1 килограм злато. Конят обаче е доволен, че му е леко и никакъв товар не носи. Кое е добро и кое е зло в дадения случай? Това са състояния, на които човек се натъква в живота си. Доброто в човека се развива. То не може като семка да се насъди и да израсне, да даде плод и плода дозре. Значи доброто не се съди, но се прави. Да направиш добро на някого това значи да отделиш половината от своите благоприятни условия за него. Двамата господари, които вървят с конете си лесно, могат да си помогнат. Как? Онзи, който има 100 кг. злато, ще даде 50 кг. на този, който няма нищо и по такъв начин и двамата ще бъдат радостни и доволни. Първият ще бъде доволен, че е облегчил положението на коня си. Вторият ще бъде доволен, че има възможност да подобри материалното си състояние. Тази задача лесно се решава на думи, но стане ли въпрос да се приложи в практическия живот, там ще има мислене, пъшкане, отлагане, решаване. Цял ред процеси стават в човека, докато най-после реши да даде нещо от себе си. Какви ли причини няма да приведе човек, за да се оправдае, че не може да раздели благото си със своя ближен? Щом реши да го направи, той дели и гъз. Сега. Мога да ви представя и друго положение. Допуснете, че и двамата господари имат по 100 кг. злато на конете си. И двамата са радостни и доволни и няма какво да мислят. По едно време единият от тях се раздвоява в себе си, започва да мисли, че са му нужни повече пари и решава да опие по някакъв начин другаря си и да го убере. Както мислил, така направил. По пътя той опива другаря си и задига парите от гърба на неговия код. Зла... Злото, престъплението, което този човек е извършил, се дължи на факта, че той се е раздвоил в себе си, вследствие на което е изгубил представата за истинските отношения на нещата. Раздвоили се в себе си. Човек не може да бъде щастлив. Като половини на едно цяло, мъжът и жената не могат да бъдат щастливи, щом излязат вън от цялото. Та си е причината, за дето казваме, че нито мъжът може да направи жената щастлива, нито жената може да направи мъжа щастлив. С други думи казано. Нито сърцето може да направи умът щастлив, нито умът може да направи сърцето щастлив. Между ума и сърцето на човека могат да съществуват известни отношения, но и умът, и сърцето ще имат свой собствен живот. Има случаи в живота на хората, когато между ума и сърцето им няма никакви отношения, вследствие на което те са нещастни. Когато усилите на ума и на сърцето вървят паралелно, човек е щастлив и доволен. Изменили се отношението на тия сили, едновременно с това се измени и хармонията между ума и сърцето. За да запази хармонията на своя живот, човек трябва да запази успоредните линии между силите на своя ум и на своето сърце. Всяка дисхармония в човешкия живот се дължи на известно отклоняване на силите на неговия организъм. Това отклоняване е причина за погрешките на човек. Искали да изправи погрешките си, човек трябва да се върне назад, да дойде до мястото, дето е станало отклоняването и да го изправи. Често хората говорят за кармата, за кармическия закон и търсят начин как по-лесно да се справят с него. Кармата се дължи на известни отклонявания в живота на човек. Следователно, искали да се справи с кармата си, човек трябва да се върне назад в живота си, да намери причината за това отклоняване и да я отстрани. Ако причината за това отклоняване се дължи на известно нарушаване на отношенията му с някой човек, той трябва да изправи тия отношения. Що ми изправи отношенията си с този човек, едновременно с това той изправи и отношенията си към първата причина. Следователно, всяко престъпление, всяка грешка към кое и да е същество, едновременно е погрешка и към първата причина, към всички разумни и възвишени същества. Достатъчно е в човека да се яви най-малкото желание да изправи погрешката си, за да му се притече Бог на помощ. Тъй, защото от човека не се иска нищо друго, освен желание да изправи погрешките си. Има ли това желание? Условията за изправяне ще му се дадат. От човека се иска добро желание за изправене на погрешките, а условията и възможностите за това се дават от възвишения свят. Човек се е бог възраства по сятото. Ето защо човек трябва да има търпение, да чака момента да възрастне онова, което той е посял. Не спазва ли този закон, той ще изгуби и това, което е посял. Докато човек мисли, че единственият фактор в света е той, че всичко зависи от него, той е накрив път. Сегашните хора страдат, чувстват се нещастни, когато изгубят любовта си. Това показва, че любовта се явява и изчезва. Обаче всяко изгубено нещо може да се върне назад. Има един, който е по-силен от всеки грабител. За да освободите любовта си от ръцете на грабители, вие трябва да се обърнете към единния, към първата причина на нещата. Не се ли обърнете за помощ към първата причина на нещата? И не се ли свършите с нея? Вие от части само можете да разрешите задачите си. Ако не ги разрешим в този живот, ще ги разрешим ли в друг живот? Не. Така не се разсъждава. До да отлагате нещата за втори, за трети живот, то е все едно да повдигате едно число в ента степен. Знаете ли какво нещо е да подигнете едно числовената степен? Дойде някой при вас, иска да му платите сумата, която ви е дал. Ще ви платя някога. Кога? Някога. Ще ти направя едно добро. Кога? Някога, когато времето е повдигнато на ента степен. Кога ще дойде това време? Когато благоволя? Кога ще благоволиш? Може да благоволя днес, а може и след години. Не знае положително кога ще бъде този момент. Човекът днес се нуждае от парите си. Днес има нужда да му се направи едно добро. За него е важен днешния момент, а не времето след 100 или 1000 години. Има въпроси, които човек трябва да разреши още днес. Разреши ли ги днес, той ще бъде щастлив. Отложи ли ги за далечното бъдеще? Щастието и нещастието ще вървят паралелно в неговия живот. При това положение човек ще се движи в четири който е образован от две успоредни линии на щастието, и от две успоредни линии на нещастието. Значи в живота на всеки човек има две условия, при които може да бъде щастлив и две условия, при които може да бъде нещастен. Ако не спази едното условие, другото ще дойде. Ако не прави добро, зло ще прави. Ако не иска да бъде добър, лош ще бъде. Ако някой бяга от нещастието тоя същевременно не прилага любовта в живота си. Нещастието неизбежно ще го следва. Следователно, който иска да бъде щастлив, той трябва да даде място на всички добродетели в себе си. Рече ли, че този или онзи не може да търпи, щастието е изпякало вече от него. Мъжът и жената могат да бъдат щастливи, докато живеят по Бог. Пресекат ли пътя на Бога в своя дом? Щастието отстъпва мястото си на нещастието. Пресекат ли пътя на ангелите в своя дом? Те стават нещастни. И в двата случая човек сам е виновен за положението си. Какъв е изходният път по който мъжа и жената могат да избегнат нещастието? Те трябва да вървят по диагоналите на четири Като фигура, четири и диагоналите представляват мъртви линии, но в действителния живот те са живи линии, които се намират в постоянно движение. Да се движиш по живите диагонали на четириъгълника, това значи да се огънеш, да измениш посоката на движението си и ако си се движил надолу към земята, да обърнеш движението си нагоре, към Слънцето. Един богат човек не обичал съседа си, беден и трудолюбив човек и постоянно му правил пакости. Днес пращал услугите си да му разградят плета, Утре е забавал плевника му на третия ден но съкатявал коням. Като срещнал сина или дъщеря му, говорил лошо Думина по техен адрес. Не се минало много време, някакво голямо нещастие сполетяло и него и дума му. Той започнал да съзнава погрешката си и да вижда своя лош живот и да търси начин да го изправи. Молил се на Бога да му покаже как да изправи погрешката си. Най-после му дошла на ум идеята да вземе една турба с пари и да отиде при съседа си да се извини за всички пакости, които му е причинил. Той отишъл при него, изповядал се, признал всичко, което му е направил и дал турбата с парите да изправи всички повреди и да подобри материалното си положение. Той казал на съседа си, че от сега нататък иска да живее с него братски. Съседът се е зарадвал, че отношенията им помежду се подобрили и казал, Това значи човек с характер. Какво представлява човешкия характер? Характерът на човека е форма, в която той внася своето благо. Своите добродетели. Каква е формата? Това не е важно. Тя може да бъде на шише, каса и други. Обаче от характера на човека има нещо по-високо. Човешкото сърце. От сърцето има нещо по-високо. Човешкият ум. И от ума има нещо, което е по-високо. Човешката душа. И от душата има нещо по-високо от нея. Човешкият дух. И от духа има нещо още по-високо. Това е Бог. Идеята за Бога е отвлечено понятие. Тя е до толкова разбрана, колкото разбрано е едно число, което е съставено от 40-50 цифри. Човек е дошъл до положение да разбира и познава само живота на сърцето и на ума си, а останалите, душа и дух, още не разбира. Но и с ума, и с сърцето си той все пак може да служи на Бог. Като служи съзнателно, той ще види, че колкото и малко да прави за Бога, ще получи четирикратно на това което жертва от себе си. Каквито блага получава, той трябва да ги раздели със своите ближни. Дава ли на ближните си и благата към него се увеличават. Това значи да обичаш ближния си като себе си, да обичаш Бога в своя ближен. Тази е една от мерките в живота. Не прилагате ли тази мярка? Вие никога няма да разрешите задачите си. Обичайте Бога, обичайте ближния си, без да философствате върху идеята какво нещо е Бог. Каквато работа и е да ви се представи, не се отказвайте да я направите. Що е за добро? Колкото и мъчно да е. Кажете в себе си, че заради Бога всичко можете да направите. Кажете ли така? Бог ще ви се притече на помощ. При това никога не мислете, че вие сами сте свършили тази работа. Помнете, че вие сеете, а Бог възраства по сятото. Това значи в човека се явява желание да свърши някаква работа, а Бог го ръководи, дава му посока линия, по която да върви. Тази линия е диагонала. Тъй защото реши ли човек да изправи живота си, той трябва да бъде смел, да се изповяда пред Бога както трябва. Дойдеш ли и до най-големия грях, не се спире. Изповядай се както трябва. Щом си пред лицето на Бога, не се стеснявай. Бъди смел и искрен пред себе си. Щом си изповядваш, тори в себе си желанието за нов живот и престани да мислиш за старото. Той носи. Бог се грижи за старото. Той носи в себе си четка, с която заличава греховете на онези, които са решили да живеят по нов начин, да приложат любовта. Бог е велик майстор в чистенето. Той така чисти петната под дрехите на хората, че помен не остава от тях. Тази година от всички се иска да поставите здраво основа на живота си да поставите здрава основа на живота си, това значи да живеете по новите разбирания. Вие сте живели по някакви разбирания до сега, но те са били стари разбирания. На всяка стъпка вие носите последствията на своите разбирания. Тук он ви е тук он вие ритнал, тувол ви е мушнал с си. Защо? Защото сте искали да им турите юлар, ако из тях по новия начин, те нямаше нито да ви от с купитата си, нито да ви мускат слугата си. Ако едно ваше желание ви ритне или една ваша мисъл ви това показва, че вие не знаете как да се отнасяте с тях. Вие се намирате пред великата наука, науката на живота, която изисква от всички хора добра обхода, да знаят как да постъпват със своите мисли, чувства и желания. Волът, конят, както и всички останали животни, са самия човек. Той няма право нито да ги пади, нито да ги коли. Понякога те отиват в гората на разходка, но пак се връщат. Какво трябва да прави човек с тях? Животните в човека представляват неговите желания. Лошите прояви на тия животни са лоши, ниски желания в човека, с които той трябва да се справи разумно. По естествен начин. Той трябва да превърне своите лоши желания в добри. На окулте език казано – Соковете на лошите желания трябва да се прекарат в корените на добрите растения, те да ги обработват. Като изучаваме живота на хората, виждаме, че всеки човек има три възможности. Да върви по пътя на доброто или по пътя на злото, или по диагонала, който съединява крайните точки на злото и на доброто. С други думи казано. Пътя на своето развитие, човек има три възможности. Или мъж да стане, или жена, или дете. Казано е в писанието. Ако не станете като децата, не можете да влезете в Царството Божие. Под думата дете разбираме детско състояние, в което грехът не е проявен. Детето се отличава с вяра, която минава в лековерие, но не и в суеверие. В този смисъл човек трябва да стане лековерен, но не суеверен. Излъжите ли веднъж детето, то престава да ви вярва и започва да мисли. Много от съвременните хора мислят, че имат вяра, а всъщност те са суеверни. Каквото благо и да получават, те се радват. Те не подозират, че в това благо понякога се крие някакво зло. Следователно, иска ли човек някакво благо или известно богатство, той трябва да чака времето, което е определено да го получи. Богатството, което идва от божествения свят, пристига точно на определеното за него време, на определения час и по определен градус. Часът, градусът и зодията, които са определени за идването на богатството на някой човек, не отговарят на нашия час или на нашия градус. Това е божествено време. За това е казано и в писанието. Последните ще бъдат първи, а първите е последни. Под думите първи и последни не се разбира както на Земята разбират първи и последни. В за господаря, който наел работници за лозито си, се казва, че той заплатил на всички работници по два пеняза. Безразлично от това, в кой час на деня те са дошли. Но уния, които са работили от сутринта, както и на тия, които са дошли в 11 часа, господарят на лозето заплатил все по два пеняса. Първите завидели на последните. Господарят им каза: Какво ще кажете на това, ако моето сърце е добро и желая и на последните да даде колкото и на вас? На вас дадох толкова, колкото искате, с нищо не съм ви ощетил. Злото не седи в това, че и на тях съм дал, колкото и на вас, но в лукавото човешко око. Следователно. Речели да гледа на нещата чрез своето лукавство, човек непременно ще се спъне. Ученици, вие трябва да се пазите да не се бъркате в Божиите работи. На кого колко е дал, не е ваша работа. Не се произнасяте върху неща, които не знаете. Каквото и да видите в света, знайте, че що ме е дадено от Бога, то е добро. Всяко благо, всяко богатство, получено от Бога, е добро. И на място давен. Щом сме се събрали тук, това е добро, защото Бог ни е събрал. Той събира, изважда, умножава, дали? Той извършва всички процеси в живота. Процесите събирани и изваждане са положителни. Те са процеси на доброто. Изваждането и делението са отрицателни процеси. Те са процеси на злото. Когато иска да даде нещо на човека, да го подигне, Бог си служи с първите два процеса. Когато иска да го освободи от някое нещастие, той си служи с вторите процеси. Какво по-голямо добро може да очаква слугата, ако божественият свят го извади от дума на неговия лъж господар? Слугата има желание да учи, да се развива, но господарят му се отнася зле с него, не му дава възможност да чете. Разрешението на тази задача не седи непременно в изваждането на слугата от дома на господаря. Той може да остане при господаря си, но трябва да знае как да смекчи сърцето му. Ако се случи господаря да заболее сериозно, слугата трябва да гледа на господаря си толкова добре, че последният да е готов да отстъпи пред своите интереси и да задоволи жаждата на слугата си за придобиване на знание. Като изучавам живота на съвременните хора, виждам, че всички се стремят към нещо по-високо от това, което имат. Те искат да влязат в общество на учени, на знатни, на видни хора. Кое общество е по-високо от човешкото? Ангелското. Те искат да влязат между ангелите. За да влязат между ангелите, те трябва да имат обхода, поведение, ум и сърце, с които да отговарят на ангелите. Не е ли добре за вас като се движите в високи общества, да не ви считат за смакнати хора, но да виждат в лицата ви хора с висок морал, съзнание, с обхода. Видят ли това във вас? Нека разберат, че вие сте хора на новото учение, носители на новата светлина. Какво представлява новото учение? Запалена свещ, която никога не гасне. По това се познава, че учението е божествено. Всяка свещ, която може да се запали и да изгасне, е носител на нещо човешко. Като изгасне, човешкото има възможност отново да се запали, но запали ли се божественото веднъж, никога не може да изгасне. Искате ли да предадете светлината на знанието си, както и истината на някой човек? Вие непременно трябва да му се изявите в достъпна за него форма. Иначе вие ще минете и заминете покрай него, без да му предадете нещо от себе си. Мнозина се запитват дали Бог ги обича. По този въпрос не трябва да се говори. Любовта на Бога е неизменна. Той никога не се мени. Човек обаче се мени. Като се променя, човек се оглежда в божественото огледало и му се струва, че Бог се мени. Човешкото се мени, а божественото – никога. Единственото желание на Бога по отношение на нас е да ни помогне. Да не страдаме. Той иска да придобием новия живот, новото знание и да се откажем от стария живот и от старото и повърхностно знание. В пътя на това постижение страданията неизбежно ще ни следва. Надпреварвайте се в изпълнение на волята Божия и в взаимно почитание един към друг. Не казвайте, че не се интересувате от този или от онзи, защото и от вас няма да се интересуват. Какво ще кажете обаче, ако Бог се интересува тъкмо от този, когато вие не искате да знаете? Всеки човек е ценен за Бог. Следователно, обичайте този, когато Бог обича. Само по този начин вие ще придобиете мир, и радост в душата си. Има смисъл човек да обича всичко и всички. Така той ще обича и Господа. И тъй. Напуснете стария живот и влезте в нови. Дойдете ли до думите Не мога да обичаме ли кого си? Поставете се в положението на Бога и кажете не мога да мразя, но мога да обичам както Бог обича. Мога и не мога. Това са крайности, полюси, които постоянно трябва да се сменят. Не можете ли да сменяте тия състояния в себе си в края на краищата? Вие ще свършите живота си на Земята, както всички хора свършват. Без сили. Вие ще мязате на огън, който гори в. Безвъздушното пространство. Каква е съдбата на този окън? Постепенно изгасва. Живеете ли в новия живот? Вие ще се намерите в първичното състояние на Земята, когато я е била каша, но постепенно се е оформила, докато днес я виждаме превърната в цветна градина пълна живот. Откаша, вие ще се превърнете в съзнателен човек с красиви мисли и чувства и с красиви и благородни постъпки. Сега ще искате заключение на тази лекция. Тя няма заключение. Има само начало. Тя е начало на цяла серия от лекции. От вас се иска само да разсъждавате. Ако човек не влезе в това начало, той само ще цитира стиха «Бог и любов», без да го разбира. Любовта е сложно съединение, което трябва да се тури под призмата на новия живот и да се разложи на съставните си елементи, на съставните си цветове. Безбройни са цветовете на любовта, но всеки от тях трябва да се изучи по свойства и по прояви. Много и разнообразни са цветовете на любовта. Велика наука е любовта. Ангелите и възвишените същества са я изучавали хиляди години наред и още продължават да я изучават. Съвременните хора са в началото на любовта. Те едва са огрени от първият и лъч. Като залюбят някого, те мислят, че са познали любовта. Не. Те едва са се докоснали до крайчица на нейната дреха. Те мислят, че като се запали сърцето им познават вече любовта. Да любиш, това не значи да изгориш но и умът, и сърцето, и цялото ти тяло трябва да светна. Дето минеш всичко да осветяваш. Дето минеш всички да заразиш с любовта си. Любовта трябва да бъде желана епидемия от всички. Любовта примирява всички противоречия. Тя разрешава всички задачи. Също време, но любовта Освобождава човек. Тя го прави свободен в чувства, в мисли, в действия. По-красиво нещо от свободата в чувствата и мислите, в които разумността присъства, няма. Дойдете ли до Божията любов, бъдете свободни в проявите си. Дайте израз на нещата, тъй както Бог изисква. Ще скачате ли, ще играете ли, правете всичко заради Бога, заради Неговата любов. Божията любов носи пълния живот. Беседа от учителя Държана пред предобщия Околотен клас на 23 януари 1929 година в София.